A'udhu billahi minas shaytan rajim Bismillah arrahman arrahim Innal hamda lillahi nehmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shuluri anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la shadika lahu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 Lëvdatat janë vetëm për zotin tonë, Allahum të barikë vë të hala Vetëm Allahut i lutemi dhe vetëm ati i drejtohemi me përulje dhe bindje Për shëndetjet, begatit, lëvdatat më të mira janë për zotriju në pengën berre Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem Bi shokë të ti, bi snikën, bi familinë ti të ndërshme mbi gratit i të patë qëta dhe mbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekim dhe pasojnë rrugën e Muhammedit me të mirë dheri në ditën e kiametit. Të ndëruar, gjëmatli, dhe të vazhdojmë në tematikën dhe trajtimin e temas të cilën e kemi filu dhe me të cilën temë dëshirojmë që të vazhdojmë dheri në ardhjen e muajt të begatëshëm muajt të Ramazanit. Allahu Gjellë Gjellë Luhu begatin dhe mirësin më të madhe që në e ka dhanë neve është Kur'ani, fjale Allahu Gjellë Gjellë Luhu. Kemi përmend se nëse i neve i numrojmë të gjitha begatit, nëse neve i fusim në list dhe në një fletore dhe gjithat të mirat dhe bereqete që në i ka dhanë Zotë Jon Gjellegjellu hu, duke fillu nga shpirti e duke fillu pastaj nga trupi e pastaj e që është në trup prej syve, prej vezhve, prej durve, prej gojës, hundës, kambëve. Në ka falë zemër, Zotë Jon Gjellegjellu hu, në ka falë mendje me të cilat logikojna dhe mendojna Në ka falë loj loj të mirash prej veshjeve, prej shtëpive, prej mjetëve transportuese, prej gjërave të cilat Allahu Tebareke vë Teala ka thanë në Kur'an vë in të uddu nirmët Allahi la të hësuha. Ka thanë oju njërëz nëse me ndoni që t'i futni në list të mirat e Zotit, ju nuk keni mundësi ju nuk keni mundësi, kënën kuptonë se edhe mu bo bashkë, edhe mu bo tokë gjithë njërëzi, dhe me fillu me i numru, dhe mi thonë shkruje ti që ata, qëka une mu i me harue. Edhe këtë tjetëri mi thonë këtë tjetërit, shkruje dhe ti se nështë ta une, diqka mu i me harue. Dikusht të të po, sa këka në të të mira? Sa këka në të të mira? Ne dhe kemi të mira të cilët janë brenda neve dhe në nuk i dina kemi me mija dhe cindra të mira që funksionojnë të na në nuk i dina për shembu funksionimi zemrës ka aty me mija dhe cindra elemente dhe procese njëri më i vogël mundërprej ndërprejhet zemra dhe ndërprejhet njëri ju të gjitha i kontrolonë zotë ju në gjele gjele luhu një grimët nga procesi dhe qarkullimi gjakut, ndërmjet zemrës dhe gjakut i cili qarkullon në trup, me bo me ndalë, Zotë i unë gjellëvala, shkon njëriju, shkon njëriju, mirë pa Allah u të barek e u e theala me të mirat të tina, erun njërijun, erun duke qenë në gjumë, erun edhe kur është i këthjeltë, Megjithëse njeriu mendon se, se kush është i çum dhe kush është i zgjum e ruan vetën, Allahu e ruan. Allahu është ai i cili e ruan dhe ai është ruajtësi më i mirë. Pra neve kemi të mira të shumtë të Zotit Tevare Keu Teala, nëse mundomi të numërua nuk ja dalim në qos. Por më e mira të mirave oj zbritja e Librit, oj zbritja e Kuranit është libri i cilin e imësën për nga këtët mira kush i soli këtët mira sa i mirë është a i cilin e i kadon këtët mira sa i madhë është a i cilin e ka po tokhën që ka së të madhe sa i gjanë është a i cilin e ka po qilin që ka së të madhë sa i ndryqëm është a i cilin e ka kryu një dil i cili ndryqën me flaka të hatashme nësë i shtafru e afer tokhës me grim ca milimetra ma afer e kishtë të shkatru tokën dhe kishtë djek sa du të mukan drita ati cile ka kryu këtë djel sa duhet mukan i but dhe i mëshirëshëm a i cili gjdo njeri u tja ka mundcu me morë frimarje dhe me ndje lërshmërin dhe gjërësin e univerzit për ndryshe nëse e kishë ndërprej oksigenin s'kishë qene komot shmejeta dhe këta mund është më provu në shdo sekund ndërprej e frimarë dhe e shef se sa të ka bo Allahu Gjellegjelluhu mirë kretë këto nga i morë mi vesh nga i kuptojnë nga libri zotit e barek e vëtë e ala libri Allahu Gjellegjelluhu në fletë për të të mira andaj, prej argumenteve të libri të Allahu Gjellegjelluhu është se qilin dhe tohën nuk e kam marr por si për krijimin as kush përveç Allahut. Edhe pse ke nuk është tematika jon, tematika jon është çka po na pengon me lexu këtë libër. Po neve po hym, po iim në ders me këtë paradhënie. Pra i argumenteve se ky libër është i Zotit. Kjo është kurt dhe e thjeshtë për ta kuptuar. Edhe pse argumente ka të shumta, argumente të cilat janë të parezistueshme një për të tërë është se qijëllit dhe tokës kur, kur kush si ka thamë, unë e kam kryuë kur sa do që ka pasë perandor e sa do që ka pasë zullum qarë, e sa do që ka pasë pushtetarë e sa do që e kanë zotnu këtë tokë e kanë pushtu këtë tokë joves tokat vogla tokat mloja si fira uni e kështë të meravë Ata kur nuk kanë thanë, na e kena kriju tokën. Kor. Edhe firauni cili ka thanë, jam zotë, s'ka thanë në e këm kriju tokën. Po ka thanë, hadhi en hari, të gjirimin tahti. Shikala u gjelë gjelë lëqia, transmiton vjallën, s'ka guzume thanë në e këm kriju tokën. Qa ka thanë, kur ka doshë mi binda ta, e gjiptian, së one jam, a i shka duhet mungu si Zot, që ju ka thonë? Ka thonë, këta janë lumejt, që ka ja u kumbosh tratat me hec une, që këto lumejt, pra, gypat, dhe rovet, dhe ato vijat, ka me qarkullu, u i Zotit, jo ja tina, i Zotit, a i veq e ka bohe gypën, Shtratin e yakabo e lumit ka thonhhadeh e anhari ka thonhhja ku i kam lumedit s'ka guxum e thonhhun e kam kriju tokon se si beson kurkush e di gjithot a hiç a hiç ka thonhhun kurkusha dietar godhan thonhh zguxom e thonh se pse nuk i besohat ti thuje ti mundesh me thonh un e kam kriju ket tok me dalë para njerëzve dhe më korit edhe mës me dalë kur pishpije me thonë, une kam kryu tokën por nuk të beson askush ma gjithë logarit nga të qmendëri dhe të logarit nga ata që spedin shka po folin andaj, kja argumenton se Allahu Gjellë Gjellë Luhu thotë, hadhe khalqullah fe eroni, madhe khalqalledhin e mindoni thotë Allahu Gjellë Gjellë Luhu në surën lukmanë Kërrejt që kjo për i tokës dhe qi e dhe është krijimi jam, unë e kam kriju Unë e kam kriju Fë eroni ma dhe khalqën le dhine min dhoni Atëherë më të regoni Shiko zotë i unë gjellë uala si fletë me njeri unë Atëherë më të regoni Qëka kanë kriju ata qëka i doni përveç Allahu gjellë gjellë uala Qka kanë krijuar ata që a jadhëroni përveç Allahu të barek e vëtë e ala Eruni Bemë në të isho ka thënë Zotë i ungele gjelalu Qka mi i kalëzue? Qka mi i kalëzue? Ajë cili nuk e ka besu Allahu ngele wala nuk e adhëron Qka mi i kalëzue Allahut se Zotë i vete ka kriju qëta dhe qëta? Qka mi i kalëzue? Ska Nuk e gzistor asë një senë, fëtirë tokës dhe në qijej që është kuj tjetër për vetë Zotit të vare kjo e të ala. Dhe këta duhet me medituve simtari, ka se kjo argumenton për fjallën e Zotit gjelle, gjelle, gjelle, lugu. Ajo për të cilën neve dëshirojmë dëflasim, është se shumë brej muslimanve thonë, neve nuk kemi nevoj me na kalzu se kjo është libri Zotit, se na e besojmë këta dhe Quran i është fjallë e Zotët, në e besojnë akta dhe fjallë e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam është sa haq dhe ajot që e këtë anë është haq dhe se Allahu Jelluarë a Sheikaz Bita është haq dhe surët janë haq dhe në e lezojnë surën Qull huë Allahu ehaq dhe në e lezojnë surën jasin dhe e lezojnë surën baqara dhe në e besojnë akta mesele por problemi është se nëse e mordhë me këtë pretendimë dhe nëzërmi karëshi asaj që ka duhet me qenë besimtari në atë gjade, në atë rrugë prej legjimit dhe përkushtimit në legjim të librit të Zotit Gjelle Gjellelu e gjenë se ki pretendim o shumë i zbeht o shumë i zbeht andaj kanë thanë djetarët e dakwa arida njerëzët i kanë pretendimët e mdojat gjala i kanë këni pa njeri u kur fletë mundohet me kalzuvet vetën se Ka bodhe, ka bodhe Ma plaki këri ka zonat i ma trivit Mundoat mi ka zhu që kje e një dunjojën e një botën e një E një geopolitikën e një politikën e një se si, se si funksionojnë pushtetet apo Da'wa arida Djetarë dhe njëri di me pretendu shumë Shumë di me pretendu Realish ka mundësi kur gja nuk di Realish ka mundësi njëri u kur gja nuk di Ama me pretendu këta e, e ka veqëri Allahu gjele gjeleluhu E mësën njeri ju në mundal të veni vet Kuj ki veni Me fol qatë sa di Andaj Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedi aleyhi salatu e selam Kuri ka zbrit Kurani Kuri ka arjë Gjibrilli Të parën her I ka than Ikra, lezo Kret e dim ta Që i ka than ikra, lezo Po praps lezojmë na A nuk i ka thon lexo. Kur i ka thon ikra lexo Muhamedi Ali Salatu selam nuk i ka thon unë di me lexu. Çish jo? Çish di me lexu? Ikra. Neve la pasor jibril. Ai e te i gaci me bo për kët punë. Çish se me gaci me bo prisi njerëzve në në muslim. Apo thall i pe njerëve sot nuk ka dëshirë më sutjet. Ma djena s'ka ku vend dhe me gjilis Që në pështon pak pa ju bo mësus dikujna Ska, rralë mund është me gjitë dikun Që njëri ju bohët modest Dhe bohët në pozitën që ka i takon me thonë Unë nuk di valla, unë du të me mësu Jo me mësu dikan Kuri erë Gjibrilli dhe i tha ikra Tha ma ene Tha unë nuk di me lezu Korës kam lezu Ja, kjo është Muhammedi së sellem, i cili s'ka dalë nga gjuha e ti renë, a i për një mesdi me ledzu. Tha e këra përzditi, nuk di, tha me ledzu. Dikush me ndonë se kjo neve në është kalzu këtë e këtë, se s'ka pas ka me mush djetartë, s'ka pas ka me mush sahabët libra të hadithit, kanë thonë hajti kalzojnë a dhe qëtësejnë, a bo, jo dhe zërë të ndëruarë. Kto na janë kallzuar por më kallzuën besnikrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se Jibrili kur i thotë Iqra, lexo. Ai po bën pozitën e vet. Unë nuk di më lexoj. Për çdyti. Neve më na ne thonë traqatarara po bëj si policë, po ti e meriton. O mohun e zdi, për çdyti, haj se ja vaj di çish, apo zoti këtu kanë mri njerëzit ku kanë mri. Duke thon haj se, haj se mësoj në mos hanesës, kur kush ka ditë pim fillim. Kjo është tamë me tullë kubra, kjo katastrofa e madhe Për strejti dhe Gjibrili, ikra ledzo Fa zdi me ledzu A i zdi me rejt, nga se është nërtu dhe është formu Por nësë me rejt, i ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu Elem në shrahle kësa dharak Asta kena pastru gjokë si në kur i ka një vogël Kërë ja ka një voglë, ja ka qatë gjokësin, gjibrilli, dhe ja ka ektë keqën që ka e ka munduë, dhe s'ka metë motë e Mohamedit, i qka qka, është e dyshim, thasë dhimi le gjuhë. Pastaj, e ka kabë gjibrilli dhe e ka shtrënguë. Me kërëjt fuqin e gjibrillit, e ka shtrëngu Mohamedin sallallahu alaihi sallam dhe Mohamed alaihi sallatu aleyhi sallam ka qenë me takatin e 14 burave matë forta të i venit. 14 bura bashkë më njitë dhe bashkë më shtërëngua A i vetë Thotë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem Dhe deri samë këputin të katë Me la që ka ka Dhe a lezoj ajetet Iqrab ismi rabbi kelle dhi khalak Khalak al insana min alak Gjibrilja ditës e zkiz dhe me lezoj Nuk di me lezu, po të keme mëri Na me dit, pse kjo është bom Pse o bo për nga narki Se zdi me rejt Nuk e njevë rejnën a në, në fjallorit dhe Trurit dhe Atë hartën që e ka atyaj Zdi me rejt Alehi salatu dhe selam Andaj tha Allahu gjellë gjellë lu Najen të kuat një lhava A i kur s'fol me hamendje Kur nuk s'fol me hamendje Mi u tha njerëzve Sot po ju tham që shtu Po nuk i dijit në shtamas njëtë dhvedhe e ndrojna, e këshirëmi, qështë tjetë situata, e ndrojmi, majën të ku anil hava, s'flet nga hamendja, flet nga, nga shpadja dhe argumenti dhe fakti, e kapi gjibrili dhe e shtërëngoj, dhe i tha ledzo me emrin e zotit tanë, i cili ka kryu e, ledzo me emrin e zotit tanë, i cili ka kryu e, khal e kal insene, aje ka kryu një rion, aje ka kryuar një rion, Kjo është fillimi i Kur'anit. Kjo është fillimi i Kur'anit. Dhe këta e kalëzum, mu të tema që ka na jemi. Na e kemi teman, pse muslimanët nuk po e ledzojnë Kur'anit sa duhet. Pse na muslimanët nuk miremi me këtë liver të madhë. Pse neve të cilët themi se jemi të Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, të Kur'anit, të kullhua lajt, të jasinit, që ishë të përmenmi në pëngesat e tjera, sepse në nuk e lezojnë në këtë livër. Së të ka mejtë diçka pa e lezojnë, lajmit pa i në gjuë, tregimet pa i pa i një, e dim, krejt, rëthanat e tona që ishë funksionon. Së të pështonë gërgja, përvecë se ajetet në pështojnë. Përvecë se ajetet në pështojnë, me i baje disa testet e muslimanët dhe me i zxedh disa ajete nga livri Zotit jashtë ta kullhu Allah jashtë ta atyre surëve të vogle me të cilët i bani i batet Allah dhe me i ndjerët e muslimane me di thonë që kja jet në cilën sura është Cil, që kja jet në cilën sura është që ish ndodhë sot në tokat arabe të ndëruar gjemat se jetë pysin surëja i khlas cilë është kjo është e kamri gjendja u metit Në deregjët, në shtresat më tullëta I vesin rrugës Arabët Arabët I thotë surja i khlas Cela sura Nuk e di dhër A tjetër në retë surja i khlas Cela sura Se di dhër Cela sura është kjo, nuk e di Kjo është gjendja u metit Muhammedis a sëllem, andaj ti shef atat të tjerët, se ata u dhe e qëndu njajën, se nës dina me ledzue. Andaj, djetarët kanë dhanë, kjo umet e ka problemin të filimi, të filimi, jo të e di më krenua ma filimi nuk e dina, filimi ishte e kra dhe i dulën djesët Muhammedis a lallahu aleyhi sëllem. Ta belega një minni e lgjuhët, Tha ma ka morë këtë takatën Gjibrili Këtë takatën ma ka morë Gjibrili Pengesa nga kjo nëgjarje që ka na e nëgjerëm Pengesa nga kjo nëgjarje Që i pengon muslimanët me lezu Janë gjunahët junahë, Gjunahët dhe mëkatët Gjunahët pengoj njëriju nga drita e zotit e vare kjo të ala Shiko Muhamedi sallallahu a.s. Kuri tha legjo, tha zdi me legjo Legjo, nuk di me legjo Legjo, nuk di me legjo Kanë thanë djetarët Ti kisht thanë Gjibrili edhe nimi her Edhe një qinmi her, edhe një milion her, her Legjo, kisht thanë zdi me legjo Zdi me legjo Nga se aje fletë të vërtejten Nuk di Që këtë punë nuk e di Që këtë punë nuk e di e Kjo është bestikrija Muhammedis sellem, e Sallem e kunder ta e gjengjës së njërzë dhe sot. Gjunahaj është problematik me ta mundësu Allah u gjelluala me lezue. Dutë mi largu gjunahët. Dutë mi largu gjunahët. Ta pengamberi sallallahu aleyhu sallem. La je zalur rëgjullu. Je këdhibu. Vajzdo njeri ju me shluni rrenë. Muda shtë pak që tu në kriz e shlova pak sa me e kalusit atën, jo që jam rëndës Tha, e thë shlën një rejnë Kush rëjnë për qef? Do të shopim ma vonë kush rëjnë për qef? A ma fillimi i rëna cokit akon, kriz ka pas dikun Ado është me doll pi krize Tha vazhdon me rejtë për zdyti Edo një kriz tjetër di den Tash për me bindë se këtu s'ka rejtë me rejtë dikun tjetër që me thonë edhe këtu s'kum rejtë Vajhdon tha me rejt, Vajzdon me rejt Hatta ju këtebe Indë Allah i këtë dhebe Vajzdon, vajzdon krizat Mi ka përcime rejna Deri sa shkruët të Allahu Këtë dhebë rëna cak Ku shkruët të Allahu Rëna cak Allahu nuk i kushtëton Vëmendje mo rëna cakve Rëna cak ish mund me lexu Librin e Zotit Nuk mund me lexu Ajdi pëse nuk e lexon Ajdi pëse nuk e lexon Se në cilin a jetë Nale, shrena cakin, a i duhet me e qitë vetën pas shire Jo, jo, jo Shire shka po më qitë ka muki Gjdo si fat të ketë qka e kije Kuranin nuk thot, hajtë se po të mlojna Hajtë se po të mlojna, apo? Jo, nuk të mlojnë Kush banë që shto, a që shto? Kjo një problematikave dhe, dhe pengesave Qka në nuk i legzojna Kuranin Qile është ajo? Se na nuk dojna me e pan pasqire vetën Khalid ibn Lulidi Khalid ibn Lulid Kallorës prej kallorësave të muslimanve I ka qlirue një numër të ma të vendeve Sot që ka janë të pushtu me Të vendeve të muslimanve I ka pushtu ki Nbi një që në luft të ka morë pjes Khalid ibn Lulidi E ka babën të përmenë në Kur'an Ama jo për të mirë E ka babën Khalid Milvelidi E ka babën të përmend në Kur'an Në surën mudethir E ka të përmend Me do cilësi Ti mundesh me paramendu me të përmend në babën Në Kur'an Edhe me thonë Ki arën atësakim mëj madh Edhe për këta këna përgadit Zjarë të madh Allahu zhellovala i ka thonë do të abajna atjet e temeli i zarmit, që atje këna me shtije. Dhe Khalidi adosh me ledzhu këta. Khalidi adosh me ledzhu. Shumica e atyre shakan vdek si qafira, dhe si idhujtar, dhe nuk e kanë pranu Muhammedin sëllem, që kjo ako problemi. Qa kanë thonë? Njani ka thonë, unë e mi besu që ti kuranit, shkanë thotë babën e kam zjarë, ajën e kanë zjarë, nanën e kam zjarë, korsë i besojë. Po kjo se ka pështu ata Nuk e ka pështu ata Nuk ka mujt me pështu se ti Spo do me pa realitetin Kure pranoj islamin Khalib niluelidi Aje dinte se baba vet në zarm Në zarm për, i përmenë Quran Qa ju thonë të muslimanve Legzomni qëto ajete ku a përmenë baba jem Unë e dumu bolafachu me realitetin Nëse baba jem e ka meritu zjarmin Edhe Allahu e ka shti në zarm Ska më shkam i bëhune Po lezom një pak ta heki këtë këtë të në shka e kam mrena Se funi funi të babe kam Mirë po Kur'anin nuk servilos me tije, nuk ban hajgare me tije Andaj djetarët kanë thonë Rrena, gjunat e mpengoj njeri ju nga lezimi libërit Andaj me simtari dhëtë mu kani vëmenqëm Muslimonit dhë mu kani vëmenqëm Pse së pe lezom Kur'anin Për çka së pe lezom dhëtë mi a gjitë vetët një arsije Nëse si a gjenë sot një arqyje E që shka mundës im një gjetë arqyje Po dutë me lip që me mujtë me ledzuhë Nëse nuk i gjenë arqyje valide Atëhere Vetëm që ja ka vulloz vetës jarnë Allahu gjele gjelelu E balafasho një rion me vetë vetëm Andaj, gjunahat Gabimët Renat Të këqijat E pengoj një rion nga kiliber Allahu Jelle Vo'ala ka thonë, Inna hu kitabun aziz, Kili bërë është i ranë, Inna se nulqi alake qawlen thëqilë, Ajeti, që i ka zbritë Muhammed s.a.s. Me njëherë i të rejti, në radhë, në surën El Muzemmil, i ka thonë Allahu Jelle Jelaluhu, Naa, këna me të zbritë një fjallë të randë. Djetarë ka thonë, që shë i bëja i randë? Qësh i bjeron, kur s'ka ma të lejtë se Kurani. Ma gjene surën El Kamer, Allahu Gjellelë Gjelleluhu thot, ne e kena bo të lejtë Kuranin, a do di kush me mërëmësim, që shkuptohet kjo? Me një ajetë, thot e kena bo shumë të lejtë. Fëmija e mësënë. Fëmija e mësënë. Me një ajetë, thot e kena bo të ranë. Djetarë ga ndonë, këtu të ranë se ka për qëllim për më mësue Asë për më ledzue Asë më studiue jo. E kena bo të ranë në balafacim Njeri ju frikot më balafacim e realitetin Sikur që kur t'ja përmenës vdekën Më ndohet me ndru temën Kyshe ka me pështu pi vdekës se, se pëndron temën Apo si të ndrojështi temën Gjibrilit a, me la që a vdekës të të spovit e ti Masi ty spodoh Po, po qështu që kështu këtë që Për atën nuk e këshirin të shabëm e në IVN Andaj Junaat Rëjnat Naa dhëniher Disa junaat nuk i lagarit mi junaat Disa junaat nuk i lagarit mi junaat Atë janë junaat Për ingambejri sallallahu alaihi sallam Nekafol për shum junaat Shka nuk i shofi njerzit Ta për ingambejri sallallahu alaihi sallam Men kane fi qalbihi midhqalu dharratin min kibar La edhkulu ljenne Ta për ingambejri sallallam nuk hinë gjennet njani i cili në zemrën e ti a kush e shef kush kujnë e shef zemrën ama pas ka do gjuna e në zemrë nuk e lo njeri me hinë gjennet, ti kujton se kjo shumë njeri mirë, a këtë regull ama në zemrë Allah e ja ka po atë keqe qka i tha, tha është në zemrë një gjuna edhe nëse është në në dozat më të vogla sa kokra e elbit a i së hinë gjennet Qile është ajo? Mi thkalu dherratin min kiberin Kiber, më një mëtsi Pak me një vetën Pak, pak me thonë Se unë jam pak ma i meqem se sa njerëzit Apo? Unë e pak ma shumë se ju di Edhe ju di një jam unë e pak ma shumë Se me po më qëllu me dika shka Se unë i thotë bashkë se unë e di ma shumë Vec dësejnë e si di ti, unë i dije Unë i jam ma, me përvoj se ti E, unë e kuri këmë ditë këto punë Këta janë kiber Këta janë më ma në që të janë senet vogla shatis si shep pa të janë gjunaje Allahu gjellore ju rren Allahu gjellore ju rren gjunat e vogla cilet e më të gjunaje rrena një dit për i ditve imam Shafi'i ju Muhammed ibn Idris, imam Shafi'i ju e kisht dhe hifzin e madh imamat, katër imamat e kanë posh hifzin e hatashëm e kanë posh hifzin e quditëshëm një dit shkoj imam Shafi'i ju të ojja i ti u eqiju dhe i tha, ojj Të jetë diqfar hivzi kam Kure mësoj një faqe e moj dorën të tjetëra mësë të mbërzijet më Tha di shkas janë të ndi qatë Qatë fuqit hivzit Tha shëkev të i leu aki Ju ankova hoqës Ate ju kanë anku hoqës Njëzit nuk i di ku t'i ankon Tha ju ankova hoqës nuk po muj me mësu qish duhet Tha Eruju gjunaheve Se Korani dhe ilmi, dhe dituria është dritë. Ilmu Allahin urën, ta ilmi Zotit është dritë. Wa ilmu Allahin laju ta asi. E Allahut dritën se a jepë gjunacharit. Allahut gjunacharit nuk i a jepë dritën. Djetarë kër e kanë diskutu që këtë poezi, që këtë njarje, kanë thonë imam Shafiju, imami muslimanve, qëfar gjunaj ka bojë? qëfar gjuna i pas ka boj me më shafijiu, që i ka dhe në hoqës, o oh, hoqë mu ka dëpsu hivëzi, s'po muj me mojt menë, s'po muj me mojt përmenqë, s'po muj me mojt përmenqë, qëfar hivëzi. Djetarë kanë thonë, ki s'ka gjuna, dhe s'ka kshirë haram, dhe s'ka fjellë, ima më shafijiu, se i ki shraj me më lëki, s'ka bo zullumë, nuk ka bo korrupcionaj, s'i ka hip në qaf kërkujnaj, se i ki shraj me më lëki, si shka ni mam Për një gjuna tjetër ka folë me ogjëm. Cile është e gjuna? Ajo gjuna i zemrës kërë e njën vetën. Kjo mundët njërit më ndovë. Një njëri ju me pas kapacitetet dhe afci, në ndonjë njëherë mi, mi, mi pa ato afci. Kanë dhënë djetarët, a i më më shafiju ndoshta pak e ka pa që i shumë shpejt për mëson. Në momentë të shka ti po mendonë, se shpejt për mëson dhe haronë, se kushtë të ka dhanë këtë se ti e harove kushta ka mundësu këtë memorje këtë kapacitet për ti mi majt me, menë sendët dhe me i registruhe në registrin tanë kushe ka bo këta mëse ki bletit ikon më konë që i blet më konë që i blet kishin blet djetarësë ju duhet ju duhet me shtia po së blet ajo atave që allohu ta jetë që si gjunaj ju ka ankue ka thonë lej gjunaj se lejn gjunaj me lanë i më përgjafi ju s'ka bo gjunaj që ish mendoj njerëzit Po gjuna alogarit në atë ko që ti me një vetën pak. Me një vetën pak. E ban 3-4 vëprat mira dhe thu, këto njerëzit ku shkuntash. U hopën këto, u shkatru. Andaj, gjunaat dhe të këqijat janë pengesa e cila në pengon nga libri Zotit. Andaj, besimtari, i ka dimunëci. Ose i le gjunaat dhe i këthejt librit, ose i këthejët librit me gjithë gjunahet e libri ja, ja hek gjunahet ama du të me bëzë guzim me e morë Kur'ani me ledzu dhe me pa vetën aty e pasaj t'i lërgonë Kur'ani gradualisht gjunahet edhe përse kjo është tematik në veti kjo është njëra prej pikave të cilat besimdari du të me pas parasysh që gabimet të këqijat mos t'a pengojnë nga libri zotit të bareke u e të ala prej pengesave të cilat e pengojnë njeriu nga leximi i librit të Zotit Te bareke ve te ala janë drejtatorët i thojnë gjërat halal mirë, po nëse kalohet doza bëhen të dëmshme. Pra, në fen ton ka halal dhe ka haram. Ka halal dhe ka haram dhe në mes halalit dhe haramit janë disa gjëra të cilat Allah nuk i ka citue se halalit i thojnë aso ishka Allah i ka thonë që që kjo lejohet haram i ka thonë që asoj që kjo ndalohet janë disa gjëra si ka përmend zotë i hon gjele gjelelu nuk i ka përmend Allah të pareke o të ara mirë pa ato janë në esenc halal sepse nuk i ka ndaluhet dhe mos ndalesa ashtë ajo në esenc e lejume Sigjara të shumta. Sigjara të shumta. Dietarët kan thonë. Nëse hallahu li të frojët, ku shkon? Shkon në në pengesat ndaj farzeve. Pra, prej pengesave që njerëzit i pengon me lexu librin e Zotit, me dëgjuar librin e Zotit, me mësu librin e Zotit te baraka o te ala, është angazhimi me gjërat halal në dosë të të prume. Si? Me, me umle dhe me pi qaja halal. Sën të ban aram, dikush, qaj i të pije. Je të pijë qaj, me meqës, me familial, kjo halal. A ma dhëtë orë me pi qaj, kjo që shkallon. Me pi dhëtë orë qaj. Hajtë edhe një muhabet se, mira të shkue. E dhe një, e dhe një, Ma gjë kur sko mu abet thujnë Qaj dhe petaj mu abet se sësire të pokur gjo Kjo është halal Sën e bandi kush haram Ama kjo pengesa ma e madhe Që njës me qej libri në Zotit Se qaj e dhëtësat ka mujtë mu kon nja Qa duhet dhejt Shëtitjit e shumëta Halal janë, mu shëtitjit është halal Mu shëtitjit me familin tane është halal Mu shëtitjit me shok është halal Por kur te proat Kjo kalon në Në, në penges ndaj Ndë obligimeve Andoj pengamberi sallallahu aleyhi sallam Adin se kanë tiri ma në Bukhariju Se pengamberi aleyhi sallatu e selam E ka uret me flet Mas akshamit Dhe e ka uret me nejt mas jatsie Djetarë kanë thonë E ka uret me flet Me nejt mas jatsie dhe me flet mas akshamit sepse në me sakëshami dhe jacije se shkoha shumë e shkurt dhe ka mundësi gjumit ahub jacije po me nejtë mas jacije pësë është e urrejtur pësë është e urrejtë se ta u pësabaj po nuk ka thënë haram është me nejtë mas jacije po për nga mbeti se shkada është me nejtë mas jacije ama ka ndotë që ka nejtë mas jacije kur ka nejtë ka ndonë djetarët ka nejtë kur ka pas pun për muslimant dhe ka nejtë kur ka Kur'an. Dhe kanëhet kur ka fal namaz, çfarë kanëhet. Përndryshe s'ka nejt. Sot njerëzit çka bojnë me kohën e tyre? Çka bojnë me kohën e tyre? Koha është sendi më i paçmuar tek njerëzit. Shkosh, fa pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selamu hadith që se ka dhënë Imam Buhariu, nga djali ajës, se selim, ibni Abasi. Tha, dy një metë, i Xhës pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selamu Ibni Abbasi, fa dy nimet të pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selam, njerëzit i shfrytëzojnë dhe mashtrohen i kanë edhe i keçpërdorin. Cila gjënë ata? E sihatu e lëfaragë, shëndeti dhe koha e lirë. Apo? Koha e lirë. Koha e lirë, njerëzit dojnë, ajtë se koko, koha e lirë. Kjoj ma shtrim, s'koko t'lirë. Koha e lirë, do me dhëmë me ti me manipulu me jetën tane. Një dite jojtë do me dhëmë me manipulu me jetën tane. Sot neve na janë letësue shumë gjëra, si qështje që e komunikimit Si çështja e internetit, si çështja e lidhjes me botën e e cila nuk na mungon as një sekond në përjetësojshore dhe ketë kjo pa para. Apo, njerëzoi ketë pa para. Dhe i dëgjo njërtu thon, "Faleve pakse, pa para! Foçet po folen e pak." Pa para, është apo? Kjo pa para kushton me jetë. Kjo pa parë kushton, shumë kushton ahirat. Sa i cili ta ka shluti pa parë, ta merr tjetër kaçit tim, meja nuk shkon. S'ka në këtë botë pa parë kur gjë. E paguën shtrajt, madje gjërat pa parë janë më shtreta. Ëmë problemi koha. Problemi as e jeta jone të nas ka vlerë. Te nas ka vlerë. Jeta të nas ka koha s'ka vlerë. Te na është për ko, për ko se kanë problem. Na i shala se pagujna në smetëk Dhe në logari dhe në gjirologari gjer Se sa i përket kohës Kena sa dush Vesimtaris ka kohë Vesimtaris nuk ka kohë Se i beson akiretit, i beson e gjellit Dhe është interesant se njerëzit e dinë Se e gjellin nuk zgjedh plak edhe tri Dhe prap kanë kohë ata Andaj prej gjërave që neve në mashtrojnë është gjëra halal Po të ndosë të prume Neje të te përta kovendet e tepërta, shtitjet e tepërta, muhabetet e tepërta, ndëja e madhe në gjëra të paparë, të cilat neve na i morin jetën në kompenzim, na i morin neve sendën më strategjë që e kenë, ajo është koha jon, orët e tona, çastet e tona, na i marr neve duke shkruajt atë se është papavarë. E kjo kohë jon, që është kë papavarë. Kjo kohë është katia jep, kjo kushton, kjo kushton shumë. A do me qitë në logari, banë një logari Tha për nga meri sallallahu aleyhi sallem Rekë atë e i salati lë fejri Khajrëm në dunia vë mafija A për do me vesh, vesh një logari Tha për nga meri sallallahu aleyhi sallem Direqatët sunet të sabajit Jo farzit Se farzit s'ka qmim Direqatët të sabajit sunet Që janë suneti maj shkurt Edhe a sunet me fal shkurt Shkurt është Me kullë o Allah dhe kullë el kefirun Tha për nga mberi sëllem Qëto dyre qate Janë më shtrejta Dhe më shumë vlen Se sa kërejt dunjaja dhe që konë ta Kërejt dunjaja dhe që konë ta Sa të merë ko? Tre minuta Pas minuta ti merë kjo Mirë po na nuk i matë mi qështu Një jet me ledhu Ta pengamberi sallallahu alaihi sallem Një shkronj Elif dhe që përblime Dhi, njëzet Me legzua jetit të shumë ta Sa po dil kam Sa talim Kullu allojn me legzua A i disa shtrajn del të allahu Shumë të raj del Që do me than se Kur ta ka dhana i ti facebookin papare Ti ka mor me miliona, miljar dhe në khirat Kuptut ka ka thon këtu papa ore has këtyre që do me mua në internet dhe në Facebook dhe në rrjetet e e e, e cila spaguat mirë po aj të marr atë na xhirat. Të marr, ti marr recetat, ti marr leximin, ti marr gjërat e dobishme e kështu me radhë. Andaj, gjërat halal duhet të u përkufizoj, duhet të mutin llogari. S'ka mundësi besimtarë më thon, unë kam kohë. Unë kam kohën e lirë valla. Veça ka diku ndaj neje më shkuse Me ka përëtësin autën Si do mësë dhimin se skalot kërqishë, apo Në e lusmi Allahumë të barëke Që zotë i honë gjellë gjellalu Na vetë dison E në ngritë vetë dijen të këshëshëria E vëslimanve E lusmi Allahumë të barëke Që Allahumë gjellë gjellalu Që të nashëllën dë shuri Po librën e zotë i të barëke E lusim Allahumë të barëke E vëslim Allahumë të barëke E vëslim Allahujeh jelaluhu namson çteqaloim koha në leximin e librit të Zotit në leximin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne sutdimin e tërë në punën me ta elusim Allahun te barekehu te ala çe Allahu jelu jelaluhu junato na Allahu jelu walatifal elusim Allahun te barekehu te ala aty ku ja kemi çolluaj Allahu jelu jelaluhu ta regjistronseve për të mirë ku ja kemi huç Allahu te barekehu te ala nafal vet na shlyn aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inhu huwal ghafurur rahim والحمد لله